Parlem de lletres. I és moment ara de continuar amb la nostra secció de llibres i de saludar Dolors Sàrries. Molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Avui em sembla que venim, no sé si dir irònics. No, veniu amb ganes de, de fer esport, no? <ríe> una mica de gana. No sé si no que ens passa de lloc, però sí. I, per, I per què ho diem? Doncs perquè portem una bicicleta estàtica de, que ens porta Sergi Pàmies. Exacte. Molt de moda, això de la bicicleta estàtica. A veure, la bicicleta estàtica és d'aquelles coses que imagina que quan et jove trobes que és una andròmina. Mm. Perquè dius, ostres, tu, la bicicleta estàtica és dels iaios. A mi això que et vas, et vas fent gran, te n'adones que, que la bicicleta vull dir, te l'has tret de sobre quan et jove sí. i ara dius, tant de bo tingués aquella bicicleta ara que la, la vaig regalar. Sí, perquè anem tan de pressa i tan estressats Clar. que dius, no tinc temps d'anar al gimnàs, aniré demà, aniré demà. Però si tinguessis la bicicleta a casa, segurament l'aprofitaries per Segur fer sí. el gimnàs. I aquesta, doncs, el títol és irònic, de la mateixa manera que ho és, La coberta, que és una gallina amb els ous. Una gallina apunadora. Com a ja no dir qui és primer l'ou o la gallina. Sí. Eh? És, és, una, és, és una mena d'alegoria de, de, de lo que ens trobarem a dintre del llibre. Eh? És un llibre del Sergi Pàmies i l'he portat perquè fa molts dies, bueno, moltes setmanes, aquest llibre és com un dels més bueno, pràcticament el més venut en català de ficció a les llistes i llavors vaig pensar bé, per alguna cosa deu ser mm. i, i l'he portat ell publica quaderns crema sempre, i ara no us ho sabria dir el preu del llibre, però és un llibre molt petit té 141 pàgines però d'un format petit vull dir, tu ja veus que sí, un llibre sí. primet això es llegeix, que es llegeix és que en rai amb un viatge de tren d'anar i tornar mm. de Tiana a Barcelona ja està ja l'has llegit, eh? Llavors, eh, jo no sé si tothom eh, coneix el Pàmies, tot i que el Sergi Pàmies potser molta gent el segueix pels articles que fa als diaris, mm -hmm. perquè també eh, intervé en molts programes de, de ràdio com a contartulià o com, com a persona irònica de, de fer a apunts, eh, comentaris, doncs sempre, sempre l'hem vist en punts irònics, però jo no el coneixia com a escriptor, és a dir, jo el Pàmies l'havia sentit així, com articulista, i com a contretulià, però com a escriptor. I aquell llibre que va fer, que va tenir tant d'èxit, que em sembla que és... Mm, no, men no facis ganyotes quan menges llimona, ah, o quan sí, menges llimona no facis... Sí, sí, sí. Que ara no, no, no, no sabria dir exactament el... Sí, no, tampoc. Però eh? bueno, sí, ganyotes i la llimona, sí. sí, sí. Que era no me'n recordo, tampoc. Jo recordo que aquell llibre va tenir molt d'èxit. que vas... I la gent que parlaves et deia que sí, que era un bon llibre, però... No l'havia llegit, he de reconèixer que no l'havia llegit. I llavors, doncs, el vaig comprar, me l'he llegit i de primeres, ja sabia eh que era d'això, m'he trobat amb un amb un tipus de llibre que és un llibre de de relats, uh -huh. relats curts. I jo, jo sóc una persona que no m'agraden els relats curts. A, a nivell personal, és a dir, puc reconèixer que hi han grans narradors, grans contistes, però jo jo no és un no tipus d'intratura que no m'agrada. Eh? De la mateixa manera que no m'agrada massa, doncs, no m'han agradat mai massa els contes, uh -huh. tampoc. Uh, ni he sigut gran, explic gran explicadora de contes amb el meu fill, per exemple. Uh, ho he fet, però no ha sigut una cosa d'aquelles com... Jo sigui, recordo gent doncs, que comencé a explicar i, i es va imaginant i va explicant perquè tenen una facilitat... Doncs no, jo sóc una negada, amb els contes. Llavors, potser, la dificultat que jo tinc per poder-los imaginar ha fet que tampoc sigui un, un tipus de, de narrativa que a mi m'hagi agradat. Uh -huh. eh? Però bé, doncs, he de dir que m'ha encantat haver pogut eh, llegir un llibre, haver trencat allò que es trenca, diguéssim, una llança a favor de la, de la narrativa que a curta... Que a vegades trenquem allò, barreres o murs que ens posem molt, nosaltres sí, mateixos, eh? Jo realment vec que amb la narrativa curta... Mira, et diré més, nosaltres a l'editorial, a la feina, no tenim cap col·lecció narrativa breu. Uh -huh. Vull dir, és una cosa que ens l'ha proposat molta gent, perquè hi ha molta gent que no es veu capaç de fer una novel·la llarga, i en canvi sí que són molt bons escrivint narracions breus. I no en tenim, i sempre hem dit, no ho farem, doncs ara potser... Ara tu has repensat. Això que diem, que ens fem grans, potser ens haurem de replantejar eh, la narrativa breu, eh, fins i tot a nivell professional. Per què m'ha agradat? Doncs m'ha agradat perquè els Sergi Pàmies, amb aquest llibre, jo no sé massa de la seva vida, del Sergi Pàmies, és a dir, no és una persona que jo li conegui massa la seva trajectòria, la seva vida personal. Mm. Però, documentant-me per, per, per fer el programa, bé, sí que sé que és fill de la Teresa Pàmies, que tothom coneix com a gran escriptora, i potser la gent no sap que era fill del Gregorio López Raimundo, que havia sigut un personatge que va tenir un gran paper eh, polític a Espanya, persona del Partit Comunista... Uh, però curiosament ell porta el cognom de la seva mare. Mm. És a dir Jocen ipàmies i ara no et sabria dir quin és el segon cognom, però el segon cognom és el segon cognom de la seva mare també. és a dir, ah, que ell... és del seu pare no els fa servir. no, no, no els ha portat mai. L ah. lavvors, Tampoc sé la història personal, sé que la senyora Pàmies té altres fills, perquè, vull dir, per presentacions doncs han vingut, però tampoc sé si són fills del mateix... Mira, el Marc ens diu que es diu Bertran de segon. Doncs es diu Bertran, exacte. Doncs els dos es diuen Bertran. Ella es diu Teresa Pàmies Bertran i ell Sergi Pàmies Bertran. També? Sí. Llavors, jo no sé si la relació amb el seu pare havia estat dolenta o no havia estat dolenta. No ho sé. Clar, el seu pare, l'està embolicat molt en política, haver hagut d'exiliar-se, la mare també. Jo suposo que la infantesa del, del Sergi no va ser fàcil. Ell va néixer, de fet, va néixer a França, va néixer a París. O sigui, tu, tu, fills d'exiliats en sí, aquella sí, època. Sí, sí, sí. Uh, però fills d'exiliats de persones militants, és a dir, de, de gent combativa. Eh? Uh -huh. uh, va néixer l'any 60, aquest noi, per tant... Uh, mira, doncs aquest any haurà fet 50 anys uh -huh. eh? doncs uh, bàsicament uh, ell ha fet uh, va fer el primer llibre l'any 90 que es deia La primera pedra, després al, al cap de 3 anys ja en va fer un altre que es deia L'instint i al 95 em va fer un altre que es deia Sentimental, però el que diem abans que potser el coneixíem més per per per les tertúlies i per als articles del diari. Sí, és d'aquests personatges mediàtics, no? que d'alguna manera... Eh... Però seriós. Sí, per això, però, no, però és que una cosa de vegades... Tan... No, però dir que potser el comparo una miqueta a vegades amb l'altre el... que... aquest que ara no me'n recordo del... el Quim Monzó, mm -hmm. que em sembla que ells dos són amics. Sí, una mica d'estil... Eh, que potser, sí. vull dir, potser quan dic el Pàmies a vegades fins i tot m'imagino Monzó, a veure, a la millor un s'ofendria si digui això de l'altre, jo em refereixo a que els conec doncs, com a molt bons periodistes, mm. com a gent que participi a Tertulis, gent irònica... I gent mm? opinadora, no? Que gent sí, que, que la, la se... seva opinió doncs sembla que... que t'ho L'escoltes. Sí. L'escoltes. Doncs jo insisteixo tant amb aquesta funció del Pàmies, perquè el és el ser articulista, és una persona que està acostumada a fer servir un llenguatge periodístic. Mm. I llavors ell diu, eh, li van preguntar, és es que vostè ha fet la bicicleta estàtica perquè no es veu bon cor de fer una novel·la llarga, i ell diu a veure, diu, primera que el tema de la bicicleta estàtica doncs, o sigui, el volia treure i us explicaré per què però Diu, si jo faig una novel·la, vol dir molt temps, meditant, eh, repassant, eh, lligant tots els fils de, de l'argument. I, I llavors, en canvi, una narració breu és una cosa immediata. És a dir, jo puc començar i acabar una història a eh, cada dia. Eh, jo penso una mica que això també ho diuen els poetes. Els poetes diuen que els agrada més la poesia que la narrativa llarga, mm. perquè és més immediat. És a dir, el que volen dir ho diuen i s'acaba. Acaba una novel·la és un, uh, és un trajecte més llarg. No és allò de mesos i mesos reflexionant... Oh, a veure, anys, perquè jo conec autors sí. que han estat anys perquè l'autor lloc que hem dit alguna vegada, quan ha acabat la seva novel·la la repasse i com que ha ja fa temps uh, doncs, doncs la ja retoquen. No I llavors, uh, si no parés continuaria retocant in eternum, eh? Mm. Doncs jo no sé si hauria estat capaç de fer llibre aquest. aquest. Aquest llibre són 19 narracions, 19 arguments diferents, mm -hmm. però tots tenen com a fil argumental la pròpia vida del Pàmies. És a dir, és un despullar-se per mi davant del públic agafant-te a tu com a protagonista i comencen a explicar parts de la teva vida o coses de la teva vida o fets de la teva vida que t'han marcat o que han sigut importants, que han sigut transcendents. I llavors això, li doncs, una narració àgil amb uns tons d'ironia, fins al punt que tu no saps d'aquell conte si realment és veritat tot el que has llegit o què hi ha de veritat i què hi ha de ficció. Que que ja hi juga una mica en amb això, Amb l'amicuetat. No? Bé, bé, jo penso que ha fa bé, perquè a veure, jo no sé si seria capaç de despullar-me tant. Fins i tant. quan ell diu que a nivell personal és una persona que dona la imatge de ser una mica secot mm. perquè diu que ell és molt tímid, però tan tímid doncs que no és capaç fins i tot de fomentar vegades amistats perquè té por que si a la millor ella és el primer que truca o que parla que no pugui ser una persona que sigui inoportuna o que pugui fer una cosa fora de temps. Llavors mm. diu que aquesta manera de ser tan prudent, potser, eh, per, per culpa de la timidesa, fa doncs que sigui una persona molt tancada en si mateixa. Ell també diu que, degut a la infantesa, que va viure tan anormal, perquè va venir a Espanya doncs, quan ell tenia 10 anys, eh, va, ell va ser criat en francès, i llavors a partir dels 10 anys va aprendre el català... Ah, o Fui, sigui, fins als 10 sí, anys no sabia català. Es veu que no, o sabia el que li podia parlar amb la mare, poc més, perquè parlava sempre en francès. Per tant, fins que no va... Més que saber català, ser el català la seva llengua d'ús. Yeah. És a dir, la seva llengua d'ús era el francès des que va néixer, i a partir de 10 anys, la seva llengua d'ús habitual va ser el, francès, el català. Uh -huh. Per tant, suposo que aquestes coses marquen a la vida del pare, que també marxi a l'exil, i la mare que també marxi, i que tu vagis creixent, doncs, com diu ella a vegades, amb, amb temors i havent de, de pagar un preu per tenir els pares que tens. Clar. Que vés a saber si el cognom no el té perquè no... Perquè ha segut massa cara aquest preu, no? Potser per sí. Vull dir, que no, no ho sé, jo suposo no, que sí, són coses de no, família, sí és, no? és tot molt d'una generació, no?, de, de viure unes experiències molt dures i que, evidentment, a tots ens marquen el que anem vivint, però hi han certes coses, doncs, que... Jo no sé si la millor és simplement una cosa posada perquè la mare el va protegir d'alguna cosa i prou, i a la millor la relació era boníssima, mm. però jo penso que, a veure, quan vas llegir els contes i surt el seu pare, penses que que potser sí que la relació amb el seu pare era bona? Jo us han llegit un fragment d'un, perquè vegueu l'estil. Però jo el que volia dir és que quan llegeixes aquests tipus de narracions que són, primera breus, per tant, són molt directes, fa servir el llenguatge periodístic, per tant, com diu ell, les frases cada vegada les faig més curtes. Quan les reviso vaig retallant i retallant perquè me n'acabo adonant que eh, el periodisme el que vol és que les paraules tinguin molt valor, uh -huh. molt pes, perquè com més breu sigui l'article... Uh, més valor tenen les paraules. Menys en pots anar per les branques, i això no cal que t'ho expliqui tu que ets periodista. Però, clar, quan un periodista... Costa, eh, per això, molt, costa, costa, moltíssim. Perquè enrotllar-se a vegades és més és fàcil. És el més fàcil, Patrici. Sí. A veure, el més difícil per mi és a vegades fer un titular d'una notícia que després es desenvolupa, clar. perquè aquell titular que a són simplement tres paraules ha de dir moltes coses, però aquelles tres paraules les has buscat molt bé, mm. perquè han de resumir perfectament el que diu l'article. I aquell article, que potser jo, si l'expliqués, estaria dues pàgines, tu l'has de fer amb una columna marcada exactament en un espai concret. Mm -hmm. Clar, jo per mi això és dominar molt bé la llengua, és a dir, un bon periodista domina molt bé la llengua. Però què passa quan un periodista traspassa el camp del periodisme i se'n va al camp de la literatura? Doncs jo crec que arrossegui aquesta manera de funcionar. Sí, no? Per tant, has de ser més organitzat en el sentit de anem a prioritzar, anem a explicar sí, les coses rapidet, ràpid, no? ordenat i a més a més que amb quatre o cinc pàgines dius tot un mund una història que potser altres autors necessitarien seria per ells una novella. Uh -huh. Per tant, té la seva gràcia el és fet que, de... dir que, que els, la temàtica i les històries que ens explica en aquests relats curts no, no, no és que estiguin buits de contingut, no és que no, siguin al contrari. No. Al contrari, tampoc podríem dir que són densos i pesats en absolut, sinó que t'informen molt bé. I llavors he pensat que això, explicat per una persona que no dominés la llengua, el fet de que algú basés un llibre amb experiències personals, mm. podria ser o avorrit, perquè a mi pot no interessar-me en absolut a la teva vida personal i que d'això em facis una novel·la, pot no interessar-me, o pot ser pedant. És a dir, que tu hagis volgut fer a través d'una narració personal una sèrie d'històries on tu quedes molt ben parat o tota la teva família queda molt ben parada, però això a mi no m'interessa. No per tant, m'ha agradat llegir-lo, primera, perquè he vist que aquesta persona no ha fet cap d'aquestes dues coses a l'hora d'escriure aquestes històries mm. i que perquè m'hagin interessat tant és que havia d'estar molt ben escrit. I això ha fet que, a més a més, em despertés la curiositat per saber qui era el senyor Pàmies i per buscar informació sobre la seva mare sí. i per buscar informació sobre el seu pare. Tot això m'ha despertat la lectura d'aquestes històries. Aquestes històries han dit que eren 19 i em direu bé, és sobre la seva vida o el que li va ser de la vida, però sobre què? Doncs, vezen, per exemple, vesen sobre l'autoconeixement, sobre relacions sentimentals, sobre el passat, sobre la família. Eh, m'ha emocionat molt una història entre pares i fills. Ho explicaré un momentet. Després parla de la mort, això que deien? Parla de la mort, però bàsicament basada en la mort del pare. És a dir, hi ha una història eh, en la que veus que ell recorda eh, la mort del pare i la compara amb el Fellini. És a dir, és una història que surt en un, una pel·lícula del Federico Fellini i llavors diu que quan ell va anar a Itàlia i va anar als estudis de Siene Città eh, va, va voler parlar amb algú que hagués conegut el Fellini i que, eh, perquè pensava que el seu pare era molt proper al felini, perquè diu, fins i tot, van morir igual, amb cadira de rodes i amb la mateixa malaltia. O sigui que, si hagués tingut mala relació amb el seu pare, jo dubto que no hagués, hagués fet una història tan tendre. De part de la família parla de les fatalitats de la vida parla de les obsessions amb tots els sentits, vull dir, des d'internet, a, a l'obsessió per la imatge, és a mm. dir, eh? diferents tipus. Jo eh, havia notat aquí, perquè m'ho semblava, era com a punts que tu vas prenent de la teva pròpia vida, a punts que tu tens en una llibreta, no massa trebats, que tu has anat fent com, no? com una pluja d'idees, sí. i que llavors en un moment determinat els corregeixes, els hi sumes una mica d'ironia, ja li dones som. el teu toc eh, de bon escriptor i els tens, eh? vull dir, però amb la conclusió, jo després de llegir-ho això és que encara que hi hagi situacions dramàtiques i tristes a la vida de tots plegats, no ens hem d'agafar res a pit. Mai. És a dir, perquè tu faràs moltes coses, però en el fons tu aniràs passant la vida, diguéssim, i no potser ni et mous d'alloc, com una bicicleta estàtica. Uh -huh. Vull dir, tu pots, fer, pots voler córrer, vols voler avançar, vols fer... Però la teva vida continua al seu curs, tranquil i normal. I mira que has donat voltes, no? Heu donat moltes voltes. I ves vegades no, no val ni tampoc posar-te uh, tremendista. Sí, Cosa que tenim tendència a fer jo a la primera. Eh? Per això t'anava a preguntar també precisament d'on venia aquest títol, no? perquè en lloc de centrar-se o de, de donar-nos alguna cluca d'ull en referència en què és una biografia i en què parla d'ell mateix, ens posa un títol que és la bicicleta estàtica. Sí, la bicicleta estàtica perquè ell diu que li ha posat aquest títol precisament per això. Perquè vol dir que que... Tots estem plens de, de neguits i de ganes d'anar molt de pressa i de fer moltíssimes coses i de viure moltíssimes eh, experiències, però que en realitat el viure és un dia darrere un altre i tampoc és que et, et diguessin el sentit que no et mous massa d'allò. És a dir, que no una bicicleta, que, que pedaleges molt amb una bicicleta estàtica, hmm. fas molt d'esforç, ho és molt, quedes agotat, però és que al final no t'has mogut d'alloc. Yeah. Eh? No... És així, vull dir que a no cal tenir tampoc tantes ambicions. No? <laughs> El llibre té, de les 19 narracions, jo n'he trobat tres o quatre que són fantàstiques, que les, recoma les recomano. Una, que se'n diu uh, Les cançons que li agradaven a Lenin. Eh? Mm... Per exemple, té 8 pàgines, vull dir, són curtets. Eh? L'altre, un que es diu Ampl Plaguet". Mm, dos pàgines, curtíssim. Uh -huh. En plaquet és de la relació entre escriptura i descendència. Ah, mira. És a dir, eh, ell diu que ho va escriure perquè estava fart de sentir l'expressió eh, quan tens un llibre, quan publiques un llibres com tenir un fill. Uh -huh. I llavors diu que estava bé tant tip perquè tothom li digués que, <laughs> que, que, que aquest que llibre, llibre és com haver tingut com un, un fill. No? Que llavors ell va dir que doncs ara m'aturo i ho a veure si això és veritat, a veure comparo, a veure si és veritat l'experiència de, de tenir un fill. Vidi, no, o no no, no, no, perquè clar. un cop un cop ja he esperit al llibre i o, no és el mateix que un cop has esperit el fill, perquè quan no, però... has esperit el fill tens tot el sí, els, endavant, neguits, no? els neguits que té el fet de promocionar el llibre quan ja l'estret, de que l'entenguin que estigui tot arreu de que, doncs venen els neguits que també els fills t'ocasionen quan els tens per aquí, a veure què faran, on seran que serà d'ells doncs, eh, aquesta mica de comparació, aquest símil ell diu doncs, que és, és molt utilitzat i que en volia parlar llavors em diu que pàgines jo els recomano perquè és, el trobo divertidíssim després a mi m'ha agradat molt Uh, el que es diu quatre nits uh -huh. quatre nits que en llegirem un troset perquè és el que us he dit abans, per què agafa el de quatre nits? Quatre Nits eh, està basat amb aquesta pel·lícula que dèiem del Fellini, que se'n diu les... Eh, en, em sembla que m'ho he apuntat en català. No, castell, en català, en català. Les Nits de Caviria mm -hmm. la pel·lícula del Fellini. És que ho dubto, perquè quan jo la vaig veure... Era en castellà, no existia en català. I llavors, català. A, a, a, a vegades, quan vull traduir, penso... A veure si és que després no es va traduir així, eh? sí, perquè a veure les traducions... És eh? és veritat. Clar, i són molt prudents. Sí. A vegades prefereixo donar-ho, com jo l'he vista, que sé segur que hi és, a, fi, a fer una a dir una cosa que no és. Doncs, Les Nits de Caviria, de Fellini, segons eh, ell havia llegit els llibres de la seva mare, perquè diu que no és que sa mare li digués això obertament, però tot i que després d'ell d'haver investigat, diu que al final li va preguntar i li va dir que sí, narre eh, la vida dels seus pares a París, a l'any 59, que hem dit que ell va néixer als 60. Sí. Molt bé. Doncs ell diu que els seus pares van anar al cine a veure aquesta película del Fellini a l'any 59, un dia a París, i que quan van sortir de veure la pel·lícula el van engendrar amb ell. Uh -huh. Per tant, ell considera que no solament és fill de la Teresa Pàmies i del López Raimundo, sinó que també és una mica fill del Fellini <ríe> i de la Caviria. I abans, quan al final diu Home, que... Home, té una certa lògica, no? Sí, i he volgut investigar. I abans ha fet una història sobre això, eh, que jo crec que hi ha molta part de veritat, i l'altre, doncs, que li ha posat la poesia al voltant del que podia haver set aquella nit entre son pare i la seva mare, quan uh -huh. era a París. Però però em, em fa gràcia perquè diu que quan li va dir la seva mare bueno, però mama, mmm, va ser així això, va, va ser dir, llenit, jo vaig venir de París de veritat <laughs> París, i la seva mare li va dir "Oi oh, tant, diu és que si tu haguessis sigut una nena et haguessis dit que hi havia ah, mira, eh? veus. i li va dir total, que ell tampoc sap si la seva mare li va dir Uh, la veritat o no li va dir la veritat, no? Que també és possible, no? Que també és possible, que no? la Teresa li doncs digués... a nosaltres i potser que la seva mare l'enganyes amb I ell, tant, no? no? Però vull dir, és, és l'anècdota, si més no, és divertida. Doncs sí. Doncs ell comença així la història de quatre nits. Els pares em van engendrar una nit de primavera després de veure la nota di cabiria de Federico Fellini. Jo us dic, aquí hi ha un punt, això mm. que us he de llenguatge periodístic, eh? Punt. Situem-nos, París 1959. Punt. Això és molt periodístic. En breu, sí, sí. Tot, tot eh? breu i situant-nos-hi en, en un lloc ja un temporal de i, i espaial, eh? Només hem llegit eh? cinc línies, eh? Quatre. Per poder passar unes quantes hores plegats, han aparcat el meu germà amb la meva tia. Jo no existeixo ni tan sols com a projecte. Els pares són exiliats polítics, tenen més de 40 anys, creuen que el motor de la història és la lluita de classes, viuen en un estat de provisionalitat permanent, no preveuen ampliar la família i no disposen d'una casa on atendre les urgències amoroses comparteixen l'apartament amb uns camarades o sigui, ja ens ha situat a París els pares una vida de lluita mm. i que els dos pares no tenen mai intimitat sense intimitat perquè comparteixen el pis amb els altres amics de, de lluita això mateix, per tant amb 7-8 línies ja hem vis que ens ha situat però el que m'ha fet molta gràcia és aquest to irònic de dir jo no existeixo ni tan sols com a projecte mm. dir, dir I que no volien aquí, tenir fills. No, volia... no volien més, sí. en principi, perquè tenien un fill vull dir un... I, i prou. Però clar, també diu pues, que no tenien cap lloc on, on tenir la seva intimitat. I llavors sí. diu, per una nit, uns amics els cedeixen un dormitori en condicions. La treva els dona prou temps per, a més a més, anar al cinema i tornar a l'habitació mentre comenten la pel·lícula que acaben de veure. Per tant, se suposa que en aquell moment en aquella habitació, devia tenir, devia tenir el fet amb aquella, amb aquella, amb aquella doncs, animació i de, de, de, del Felini, no? I llavors ell diu, la nota di cabiria explica les aventures d'una prostituta de barri marginal que després de voltar pels carrers de Roma coneix un actor famós amb problemes que acaba de discutir amb la nòvia l'actor, que no suporta estar sol convida la cabiria a la seva mansió parlen, beuen, sopen, riuen fins que de matinada la nòvia torna per fer les paus o sigui que en realitat no representa que hagin tingut cap, uh, cap relació, sinó simplement que aquest xicot fa servir a la prostituta com a interlocutora d'un moment uh -huh. uh, dolent. Intermediària, no? Exacte. Bueno, per desfogar-se. Per desfogar-se. I Llavors ell, el Pamis, va explicant doncs, que un altre altra la l'acabaria coneix un altre personatge i va explicant una mica, doncs, però com traient-li traient-li el fet que el ser d'una prostituta és una persona doncs, sense cultura o una persona marginal, sinó mm. que li done doncs precisament per ser com és, una prostituta doncs que coneix molt bé la naturalesa humana, la deixa molt bé. És a dir, veus que aquesta cabiria eh, és un personatge que dius... Eh, o sigui, gaire, gairebé el mitifique no?, el Falini, a la pel·lícula, i va explicant. I llavors, al final de la pel·lícula, es que la, la cabiria arriba a la carretera perquè l'empaita algú, es creu en un grup de joves i s'acaba, doncs, que diu amb un, amb un fos a negre eh, i apareix la paraula fine, no?, explicant que ella uh -huh. marxa amb un grup de nois que aprova la carretera i acaba així. I llavors ell diu el personatge de cabiria estava interpretat per Giulietta Massina, esposa de Federico Fellini, que va guanyar el premi a la millor actriu del Festival de Cants l'any 1957. I llavors ell diu que és que es va projectar durant molt de temps a París, aquesta aquesta pel·lícula, i ell diu llavors, quan vaig assabentar-me que havia estat engendrat sota la influència de l'enòtid i caviria, vaig convertir Fellini en director de capçalera. Més encara quan la meva mare em va dir que si hagués sigut una nena m'haurien posat caviria. Vaig veure en totes les pel·lícules, i encara que moltes són, un, són més brillants i rodones, és l'única que conservo. I va explicant que fins i tot va arribar un any, que per una carambola d'atzars, amb un amic seu els va, i amb ells van oferir per una revista fer un reportatge a, justament a Roma, a Chinecità. I llavors va ser, va dir, ara he de tancar el cercle. No? És la meva. He d'en allà i preguntar i, i retrobar, com diu, si busqués alguna cosa, que hagués de trobar algun record de la pel·lícula, <ríe> de com si allà es guardessin algunes <ríe> sí, escenes. No? Sí. I va explicant, fins que acaba la, la narració, amb això que us deia, doncs, que troba una persona que li explica com va morir el Fellini, que ell eh, doncs veu que que sí, que s'assemblava amb el seu pare i que ell no havia fet malament de tenir el Felini amb tanta alta estima durant tant de temps. Perquè realment ocupava o havia d'ocupar un paper important a la seva vida. Exacte. No? I l'he trobat. Sí. Vull dir que amb, amb 5-6 pàgines sigui capaç d'explicar una història amb aquesta tendresa, sense deixar la ironia a part, eh, però t'ha dit molt, eh, perquè pots llegir molt entre línies d'aquestes narracions. Uh -huh. Per exemple, n'hi una, jo no ho sé si és veritat, això, però jo pressuposo, perquè ella explica, que és separat, és separat amb fills. I llavors ell explica, eh, amb un punt d'ironia, que anava pel carrer un dia i portava la sabata una sabata descordada, una sabata de cordons. I una noia va passar pel seu costat i va dir «Mira, vigila, que si no te'ls cordes pots ensopegar i et pots fer mal». Mm. Diu, vaig pensar, «Ostres, vostè és pues raó». Diu, «Però em va fer gràcia que ella...» m'ho digués. Diu, llavors, doncs, vaig, vaig dir-li, mira, gràcies, i vaig començar a acordar, però al mateix temps que es cordava la sabata, va començar a parlar amb aquesta noia. De tal manera que diu que van seguir parlant, van anar a fer un cafè, i, pel que sembla, doncs, es van acabar sent la seva parella, o la seva dona, o la seva parella, és igual. I, i deia que a partir també d'aquell moment, ell, més, es va posar sabates de cordons. Que ell sempre havia pensat que la sabata de cordó era l'autèntica sabata. I que els mocasins no era sabà ni era rei. Uh -huh. no? però això, tot, tots aquests comentaris marginals que dius potser jo no m'atreveria a fer-los, perquè no, els do, no, no li trobo el què. Són importants perquè ella la millor explique. al final de l'amor d'en ella, eh, és a dir ell es passa als mocasins quan la història d'amor amb veu que s'està acabant. És a dir, o sigui, deixa els cordons deixa quan s'acaba la seva història, acaba la història i es posa als mocasins. Però llavors es troba, t'explica, això té un punt d'ironia, però llavors ho barrege amb la tristesa d'explicar-te que llavors un jutge, o un pacte, o un notari, o qui sigui, sí, sí. ha dit doncs un advocat que eh, les relacions amb els seus fills seran veure'ls doncs, cada 15 dies, o un cop a la setmana doncs, a casa d'un, un cop de, a, a casa de l'altre, les vacances repartides diu, Ells vaig trobar amb aquesta situació que era per mi duríssima, amb dos fills que tampoc entendien què estava passant. Diu com tants i tants d'altres, vull dir, clar. tu penses doncs, entenc el que vol dir, no? Perès del... potser jo ho he viscut des del punt de vista d'una dona, però, clar, els pares també passen el seu sí, el sí. seu mal de panxa, no? I llavors ell, eh, hi ha un punt, jo trobo de poesia amb aquesta història, la he trobada molt molt poètica, es diu La dona de la meva vida, en concret aquesta història, perquè llavors els fills, quan venen a casa, diu que si hi ha una relació molt tensa, que pràcticament no es parlen uns amb els altres, que ell va buscar, a millor les pizzas, o va buscar alguna cosa per distreure'ls, una pel·lícula, hmm. però que veu que no es trenqui gel, a, no, aquella tensió. Fins que un dia el petit diu que va agafar un, un rotulador, perquè era petitó, i es veu que a la paret va començar a guixar, i comença a fer un dibuix. I llavors, ell, la primera reacció va ser, ostres, a la paret no es pinta, no? Però vaig pensar, doncs deixa, per què no? Si al si crió potser li fa il·lusió de pintar aquí, quin mal hi ha? Ja ho pintarem més endavant i ja està. I el deixa. I llavors... El germà gran, al veure que el petit el deixen pintar, el seu pare va dir, no, no, si tu també vols, doncs, pues, posa-t'hi. Pinta, pinta. I, pinta. I llavors diu que allò va, va ser com un principi de lligam entre els tres. Ell també, a la millor, doncs, en lloc de pintar, feia quatre ratlles a la paret. De tal manera, diu que primer va ser la paret de l'habitació, després la paret ja va quedar plena, doncs passar a la, a la paret del passadís, i diu que arribava un moment que tenien els mobles, clar, necessitaven espai, no? I havien de fer espai perquè ell, ell no volia, perquè allò era el lligam que havien tingut amb els seus fills i volia continuar que les parets s'utilitzessin fins que ell va conèixer una noia la va portar a casa a sopar i la va presentar als seus fills i llavors aquella noia doncs semblava que la cosa n'és amb sèrio i ella es va fer simpàtica, els fills doncs normals amb ella, mm. però a l'hora de comiadar diu que ella va dir bé, bueno, diu, si vinc a viure aquí diu, el que fa, el primer que haurem de fer serà pintar les parets, diu ella diu, jo vaig veure la cara dels meus fills diu, amb ella no la vaig veure mai més, o sí sigui, li diu molt, no? Sí, allò que dius, bueno, ell es va plantejar, aquesta noia hi fa com una mena de reflexió, no? vull dir, en un instant va tirar Ho per va terra tot. un... bueno, un fet que a ell li va costar molt d'anar enfilant, no? I que va voler conservar aquell fet abans d'anar a viure amb una altra persona. I diu que ara, vist amb la distància i els anys que hem passat, aquesta noia i els seus fills pues, fan la seva vida. Diu, a lo millor ens veiem molt poc. I potser fins i tot no tenim ni les relacions cordials que caldria tenir. Però aquell moment precís, allò era important. Uh -huh. I com que era important i em va marcar, suposo que he la història. Jo no sé si realment ell va fer això amb els fills. Clar, això no se sap, no? Tampoc eh... és important. Exacte. El que és important és que ell eh, eh, es va separar i que per conservar els seus fills d'alguna manera doncs va un gest. un gest, el que sigui. No? I això t'ho explica amb un punt d'ironia, amb un punt de crítica i amb un punt de tendresa. I això és el que trobo amb totes les històries. Per tant, Déu jo crec que és do, un llibre eh? recomanable 100%. Déu-n'hi-do, eh? com ens has venut de, de bé, eh? Bueno, a veure si us, si us convenço. <ríe> doncs la bicicleta estàtica de Sergi Pàmies, més enllà de... per conèixer bones històries, històries tendres, amb crítica, amb una mica d'ironia, doncs també, d'alguna manera, coneixerem una mica més el Sergi Pàmies, tot i que no us ho creieu tots. No. No, però a vegades es cone... s'aprèn veu... molt, eh, no més intentant, deixant, llegint entre línies això ja que dèiem abans, no? Sí. És veus com és una persona. Doncs bé, ens posarem a llegir entre línies i també a conèixer-lo una mica més i anar-lo seguint en tots els llocs en els quals participa, que com deies, és un personatge que el podem en diaris com ràdios, etc etcètera, és bastant accessible. Quadens Crema és editorial. I res, que Sergi Pàmies el continuarem llegint en píndoles curtetes, no? Exacte, no hi ha excusa. Dolors, moltes gràcies. A vosaltres, adéu-siau.